الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام ala eshrafil amhijai wal mursalin, nëbijin a Muhammedin, ala alihi vë sahbih, o me nëtebi ahum bi ihsanin, ila jomiddin, amma baand. Të dashëve vëlezër, musliman, falëndërimi të akunë Allahu të lartësuar, lafëdrimi dhe pasha qofshemi të dërguarin tonë Muhammedin, familin e ti, shokët e ti, dhe bidë gjithë ata të cilët eci në udhën e ti, dhe në ditën e gjukimit. Të dashëve vëlezër, Së pari ju përshëndes me përshëndetjen e bukur Islame, Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jem duke folur për të drejtën e prindërve. Për këtë rregull madhror për cilin, të cilin e ka caktuar Allahu i Lartësuar në Kur'an dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e vërteta. E drejta e prindërve është një ndër të drejtat më të mëdha në Islam. Për këtë arsye ne kemi përmendur mirësit që ka njeriu kur respekton për indrit kur gjën për indrit, kur rëshërbën atyre kur gjendet për antyre për nga anë atjetër po përmendim edhe dënimin që ka një njeri i cili nuk i respekton për indrit nuk i ndihmon, nuk gjendet për antyre nuk të regoti binu nda i tyre po përmendim dhe disa forma mozbindjën dhe i prinderve të cilat jenë përhapura. Qëllim i jonë është që ti kanalizojmë. Qëllim i jonë është që ti vëmë në duke me qëllim që njerëzit të ruhen për i tyre. Eh, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam në i hadith që e trasmeton Ebu Bekra radiallahu anhu, ka thënë, Ela u khberukun vi ekbar il kebair, اتيو تريغوي سكوش جان جينوهات متمدها قالو بلا يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال الا وشهاده الزور الا وشهاده الزور الا وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت محمد صلى الله عليه وسلم قال اتو تريغوي سكوش جان جينوهات متمدها Thënë posë jojë dërgurë Allahot. Muhammed S.A.W. thë, ti bëshok Allahot. Gjunah e mëjë math. Pasë ta i ka përmendur, mos bindi në e prindrëve, kur njëri u nuk u bindet prindrëve. Ishte ullë, ishte ishtë rirë dhe ullë. Dhe tha. Ose ishe mështetur, ullë dhe tha. Tha, është edhe dëshmija re. Dhe vazhdoj të përstërisë të këtë të fundit Aisa sahabet nga keshardja thanë asë ah, shikur të heshte ose me nduan që pegamejës sërëllahi ose më të heshte se po vindë shumë keshë për të dërgojnë Allahot Muhammedin sërëllahi a.s. Atëhere, këtu në këtë hadith përmendet mosbindjen dhe i prindrëve si një ndër gjunahat më të më dha. Do të vazhdojmë me format e mosbindjes dhe i prindrëve të cilat i kemi filuar në mësimin e kaluar. Njëndër format e mosbindjes në dhe i prindrëve është dhe rasti kër njëriu i e për parësi bashortes kundrejtë prindrëve. Feja Islamet ka caktuar të drejtët e prindrëve dhe të drejtën e bashortes. Një njëri i devoqëm, shpirt mirë, zemërgjerë, që ditë respektoj kufitë Allahut, ditë respektoj dhe tyrat, i e për se cilit hakun. Për indrëve ju, ep, ju ep hakun e për indrëve dhe gruas i e për hakun e vetë. Të drejta të këtyre nuk bëjë ndesh. Munde që njeriu të më thënë të krye detyrimet si ndaj për indrëve edhe ndaj gruas. Mirë po ka njerës të cilit përshkak të stjelje së keqe ose nuk do respektojnë të drejta të për indrëve ose nuk do të respektojnë të drejta në bashkërëtës ose do t'i bëjmë padrejti prindeve ose bashkortes. Por ka edhe gra të cilat mund të bëhen shkak që burri të mos respektojë të drejtën e prindërve. Edhe pse burri ka mundësinë të respektojë të drejtën e prindërve, edhe pse ai duhet u jap privatësi atyre, gruaja bën shkak që burri të mos respektojë të drejtën e prindërve. Në qofse bien ndesh atëherë Ajo që pëllqenë gruaja, me ato që pëllqenë për indrit, duhet të jabë për parësia sajës që pëllqenë për indrit, përderis ajo që pëllqenë për indrit nuk është haram, përderis ajo që kërkojnë për indrit nuk është padricin dhe gruas, atërë duhet që të këtë për parësi ajo që kërkojnë për indrit. Por ka njërës që zjedhin të respektojnë dëshiren dhe tekat e gruas dhe të hidhërojnë p i apëm për parësia saj që pëlqen në gërua, ja. para pëlqen në gëruan ku në drejtë për indrëve. Padushim, kjo është një prej formave të mëzbinje zda i për indrëve, për indrët kjoj di në lëndon shumë, sepse e, te ke fundit kjo fmi është fryti tyre, është pjesë e angazhimit të tyre, atë e më bërshkak për artin e ti, dhe fmi e duhet të rëgohet mirë njohës ndaj tyre e drejta e tyre ka për parësi, që që ata të cilët shkojnë pas grave dhe lënë pas dore, për indri duhet bëjnë kujdes, se mund të marrin hithrimin Allahot e lërcuar, kjo quhet një gjuna i madhë. Por se që thash, një njëri që respekton të drejtat, që është i devoqëm, që e di se qëfar drejte ka si për indri edhe në këruaja, do të arri nësha Allahot ala që ti knasht i gjitha palët dhe ta udhëheq familjen me lejen dhe ndihmën e Allahut të larcuar me sukses. Disa faqen s'tepërmi dashurinë për gruan, për shembull, ndosht për shkakun që dikush të shfaqë s'tepërmi dashurinë për gruan para nënës vet ose para prindërve të ti. tij. Dhe nga ana tjetër, ju flet me ashpërsi prindërve dhe nuk raspekton të drejtën e tyre. Kjo arsi edhe e keqe, pa dushim. Një form tjetër, kur një riu i lë pasdore për indrit nërko që ata ka nevoj, sidomos kur janë në moshtë të thyar. Ka njërës i braktisin për indrit në moshtë të thyar. Ka njërës për shemë që janë të zanë diku me punë, janë punësuar diku një vend larkë për indrëve dhe ndërko që për indrët kanë nevoj për të, për pranin e tyre, për, për pranin e ti, për shërbimin e ti, ky i braktis. Nuk shkon që du gjendet pranë, sepse do të ruaj punën, pasurin, të ardhurat, e këshëmëra. Dhe kjo është shumë e rëndët. Ka shumë njërës në kohën toën të cilët lanë përindrit në buzë të varit, moshuar, në pikt halit, se do të rruajnë vendin e punës në Itali, në Greqi, në Angli, e kështu më radhë. Ose lanë përindrit në një qytet këtë në Shqipëri, tërko që ka nevojtë madhe për ta, dhe punon në një qytet tjetër. Një njëri i binu në e përindrëve nuk mund vepro e kështu qoftë se prindit kërkojnë që a i të banoj për antyre, duhet që të banoj për antyre. Qoftë dhe nëse le vënd në punës, qoftë dhe nëse i bije që ti hum një pjesë e pasuris, apo që ti paksohën të ardrat. Këto e në punë dynjojë, dhe të cimi dëshirës e prindrëve ka për parësi. Forma i 23, kër njëri ju destanto na prindë të ti. Duke pranon lidhjen e birërisme ta, lidhjen prindërore me ta. Ose kur i vjen turbë që të përmend prindrit, të përmend emrin e tyre, apo që tu adresohesh atyre. Dhe kjo është një ndër format më të shëmtuara të mosbindjes ndaj prindërve. Disa njerëz për shkak të pozitës shoqërore apo të pozitave dhe detyrave të larta që mund të kenë të marr, nuk duhan që të njihen, nuk duan që të njihen prindrit e tyre. Të nuk dëshirojnë, nuk e pëlqejnë që thuhet për shemb se filani është biri filanit. Se baba i tij për shemb nuk ka ndonjë pozitë lart, nuk ka shkollim për shemb, nuk ka pasuri apo gjëra të ndryshme fjalë apo nuk ka atë paraqitje ja aq të lartë sepse kshu është mësuar gjatë jetës të vishë të thjesht. Dhe për këtë arsye, nuk i pëlqen që të thije se i kujtash. Nuk i pëlqen që të përmendë se un jam biri filanit. Kjo është shumë e vërtetë në fakt, sepse një i ri mirënjohës do ta doshte babën e vet, do ta ngrihte, do ta respektonde, do ta kishte kënaqësi që të ulej pranë tij e të përmendëi babait babait i eh ndjen kënaqësi që ti adresohu at babës vet por sjellja e ulët, shpirtligësia çon edhe në sjelljet e tilla Allahu na ruaj dhe njerëz të tillë në kohën tonë nuk janë të paktë njerëz që nuk e përmendin babën, nuk e përmendin emrin e babës, nuk duan që të njihet babai i tyre Dhe kjo vjen nga menimalsia, nga shpirtliksia, nga sjeldhja ullet që sigur se e përmenda. Si që thash, ka njerës që përshemë në përgosti në rastet përgjith që me kanë turp që të përmendi për indrit të tyre. Edhe kjo, si shë thash, të regonë me fjallë që këto jënë med vërtet njerës të ullet. Forma e 24, kër njeri u dëmton për indrit me rahje ka njës që rahin prindrit e tyre. Ska të shimë që kja dhe kjo është një ndërformat më të shëmtuara të mosbindjes në i prindrëve. Këtë gjë e bëjmë vese njërzit me zemër të ngurt, njërzit të vrajshët, njërzit pashpirt, njërzit zemër kazëm, se njëri normal, normal nuk mundet që të rah prindrit e ti. Këtëve primë e bëjnë atë njëhet të, të cilët nuk kanë as pak burni. Përmendet se një herë, në një tregë, një burë i gjuën babës vetë. Dikush që isha atë si i prani, thotë që bëngë shumë, si i gjuën babës? I këthejet babae dhe i thotë, lëra thotë, se këshu e kam bëdhe unë babës timë. Allahu nërruet. Dënimi vjen si pas lojt veprimit që ka bo një riu. Që të bësh dhe të gjensh? Nëse dikush ke ishtrajton babën e vetë, nëse rehë babën, e ta di se do vin dikush që të dhunoj. Dikush që do të marë hak për ti. Se e ka caktua, Allahu i lërcuar diçka tjil. Allahu këto e ka bo liqë. Forma 25. E cila në base nuk është më pak e shëmtuar se e që përmënd ma përpara. Kur biri i mërë për indrit dhe i qon fajza ose djali i mërë për indrit dhe i qon në azilin e pleqve. Edhe ky veprim është të jetë i shëmtuar. Një njëri me sa do pak burni nuk do të e bonde këtë gja. Një njëri me Sa do pak shpirt mirësi, nuk do të arrinë të dhejrë këtu. E jetin gjirë të prindit nga shpia dhe ti qonë të në azilin e plejqve se nuk ka të ardra për të majtë veten gruan dhe fmihën, për shemu, thonë disa. A bë thot, gruja nuk e doki gjahë, dhe mësë kam që të bëjtani, jam mes dy rrugve. O të ndajë gruan, ose të qojë, ose dhe të mbajë prindrit, ose të njërë prindit nga shpia dhe të mbajë gruanë. Pastaj i gjori, patur, dhe pastaj ky Gjori, ky njeriu pa turp, zëjë se të mbajë gruan dhe ti çoj prindërit në azil. Ky është veprim tejet i shëmtuar. Dhe këto gjëra po ky fenomen po përhapet kohët e fundit sepse më herët ligjet e shariatit i detyronin edhe ata pak njerëz si që mund të ishin zemërkazëm që t'u shërbenin prindërve dhe t'i banin, nuk i lejonin që t'i vraqtisin prindërit. Përindrit kanë vendin e tyre në shmi. Ma dje pasuria e thmijës konsiderohet pasuri për thmi, për prindrin e tyre. Dhe ata kanë do të lirë të marrin për pasuris e thmijës. Forma e njëzet e gjasht, bojkotimi përindrëve. Ka njërës që i bojkotojnë përindrit, që majnë mëri me përindrit. Nuk u, nuk si edhe në mje, nuk u bëjnë mje, nuk i këshilajnë ka njërës për shemull që dhe kjo është një rast tjetër, vrenjë që prindrit muslimon bëjnë një gjuna dhe mbajnë mërim e ta dhe nuk i këshilojnë me preteksin se prindrit për bëjnë gjuna. Por faktik ishtë kjo është kjo është budalik, kjo është devijim, kjo është jelë e keqëja. Së mirësia me prindërit është detyrë edhe kur prindërit janë kafira. Atëherë ç'mund të themi kur prindërit janë muslimanë? Edhe nëse prindërit bëjnë ndonjë gjënah, p.sh. mos falen namaz, po janë muslimanë, hepatënen që namazi kanë detyrë e besonin në gjykimin. Kjo s'do thotë që me mbajtur mri me ta me u fol me ashpërsi, në ose alkësh me ta. Përkundrazi, duhet të sillesh mirë me ta, s'mbas se sjellja e mirë do të bëjë shkak që edhe ata një ditë bëjnë namaz falës ose përshem, njëri për shembull jeni prindëve mund të pinë duhan. Apo njëri nga prindëve mundet që të dëgjojë muzikë kështu më radh. Mund mund të, të ndiejë gjëra që nuk duhen, nuk lejohet të ndiejë nëpërmjet ekranit të televizorit. Edhe pse prindët kanë gjëra të tilla, kjo nuk do të thotë që të braktisim prindrit. Kjo nuk do të thotë që të bojkotojmë prindërit, të mbajmë mrin me ta, e të tkusim lidhet me ta. Kjo është sfidë e pahijshme. Për indrit nuk mund të trajtohen si gjunahë qaret e tjerë. Edhepse bënë gjunahë e për indrit, ke detyrimin dhe e tyre. Nuk të si dhe shmirë me ta, e të kështëllosh me të butë e me të mirë. Nëse bindin, elhamduller, nëse nuk bindin, mos e humë durimin, mos e humë shprejsen. Bëjë durim, le të shërbejmë, të gjendemi pramë, dhe i risa Allahu lërëcuët të ndryshojë gjendje në tyre. Forma 27, kër njëriju të rëgohet këtë prasë me prindrit. Ka një e që edhe pse kam pasurri, nuk shpenzojme prindrit e tyre. Nuk u japim prindrëve ajsa unë me afton, apo ajsa unë nevojitet. Ndoshë e prindrit ka nevojit madhe për pasurri. E minë që dhe të, ka fëmin që nuk dhëtë ja din fare. Nuk shpenzojme prindrit e tyre. Këta prindrë janë, këto fëmin i nuk janë bindrë ndaj prindrëve tyre. Njëri të momi bindrën dhe i përindrëve është aji që e ndjenë se pasurin e vete katë babës, katë nanës. Dhe përindrit e ti kanë dorët lijët marën për pasuristi. Dhe eve pasurin për para tyre të marën që të duan dhe të lanë që të duan. Kush nuk shpenzon për përindrit, kush të rgojtë kopras me përindrit, le të di se ka një prej formave të mosbidjës dhe i përindrëve. Dhe më thonë është një gjynatë mathë. Forma 28, kër njëri o përmend mirët për indrëve, kër o kujton dhejrët që o ka bërë për indrëve, edhe kër kë, njëri është shpirtullet. Sëpse sa doqë të u bëjë mirë njëri o për indrëve, përësërri nuk arrinë që të shlujtë diturimin dhejtyre. Se për indrit e kanë rritë, e kanë edukuar, kanë shpensuar për ta, janë kujdesu për ta, kanë lën gjumine natës për ta. Për indrit kanë, sakrifu, kanë sakrifikuar sh Prindit janë shkak për ardhën e ti në këtë botë. Atere, e edhe në qovë se njëri ju arrinë të bëjtë satë mira në pleshininë, kjo zdo thotë që të apërmendë të mirat. Kjo arës të jë dhe shumë e ullët, Allah honë arëvojtë. Nuk lejo të apërmendështë ndere të tjerve. Nuk lejo të apërmendështë mirat, aktet të bëmjërësisë të tjerve. Atere, si mund të dhe johët të, të apërmendesh për indrëve, të dhuar që unë u kam ba këtë të mirë, u kam ba dhe këta, dhe u kam ba dhe këta, dhe unë kam ba për ju e kam ba, kja është sjelë e shmë ullë, dhe kjo papik dyshimi i lëndon për indrëit. Forma 29, kur njëriu vjetë për pasurisë për indrëve. Në këtë rast, njëriu bënë dy gjinahat më dha. Po, është vjedhje dhe i dyti është mosbindje ndaj prindërve. Domethënë ky krim është tejdi shumtuar. Nuk kur vetëm vjedhje, po është edhe mosbindje ndaj prindërve. Ka njerëz që si kur kanë nevojë për pasuri, shkojnë dhe vjedhin për pasurisë të prindërve. Për shkak të prindjen pa kujdes. Domethënë nuk e kanë vëmendjen aty, ose mendojnë se fëmijët e tyre janë i pastër, nuk e bën këtë punë. Ose kur prindët janë pleç tyre në mosh, kanë dhe mërë pasurit styre. Dhe këj fenomen egziston kohën ton. Ka njërës cilët konsumojnë duhan. Dhe kur nuk kanë me shblejnë duhan, shkojnë dhe vjedin nga pasurit e prindrëve. Ka njërës që si konsumojnë lëndë narkotike. Dhe kur nuk kanë me shteblejnë lëndët narkotike, shkojnë dhe vjedin nga pasurit e prindrit. Ka njërës që si kanë nevoja me shoki, me shoki, me shoki, e këshu më radhë dhe është gjenë vjedhën nga pasuria e prindrit. Po kushtu kur fëmia mashtron prindrit për të marr pasuri, kërkon prej tyre për, për shembun që të firmosin chekun, që hapin llogarinë bankare për të apo në llogarinë e tij në mënyrë që të marr prej pasurisë së tyre. U kërkon tokë, pasuri, kështu e ashtu me mashtrime ose për shembun kur mërë borjë, mërë hua për prindrëve dhe nuk ka ndërmen që t'u alë lajë borjë në tyre, pra këto janë forma mosbindjes ndaj prindrëve. Të dasho vëllëzit dhe ndalëm i këtu, dhe të këthehem i në pjesën e dytë të këti emisionit, dhe, dhe të vazhdojmë i shala o t'ala me disa format të tjera të mosbindjes ndaj prindrëve. Me shëllim që t'i vejmë duke të ruhëm për tyre muslimanet. Alhamdullahi Rabbalan e minë. Falënderim Allahun dhe lutje dhe paqja qoftë mbi Resulin e Allahut. Ma vajte dashurve, jemi kthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni për të vazhduar me disa forma të tjera të mosbindjes ndaj prindërve. Kemë theksuar faktin se mosbindja ndaj prindërve është një prej gjunaheve më të mëdha, ka forma të ndryshme, ëh është fenomen shumë i përhapur kohën tonë, madje është rrallë që të gjesh një njerëz që është shumë i bindur ndaj prindërve që i dëgjon ashtu siç duhet, që tregon respekt madh për prindërit, gjë e cila na kujton sjelljen e pejgamberëve të Allahut, sjelljen e parve të parëve të këtij ummeti, të cilët e kishin krenari, kënaqësi dhe e ndjenin se po i bonin ibadet Allahut të lërcuar, duke shërbyer, duke u shërbyer prindërve, me shërbimin ndaj prindërve prisnin shpërblimin Allahut të lartësuar. Pra, në kohën tonë, shrrall të gjejmë njëri të djeshëm, të respektueshëm ndaj prindërve të vet. Ne po i bëjmë të mësime, po e shërëjmë të të drejtë të islamit, se kjo është një prejvlerave, prejmeritave të islamit, nuk mund gjenësh muslimon dhe voqëm që nuk gjenë për indrin e ti. Ska mundësi që ditë njëri i dhe voqëm, i kushtuar dhe Allahut, nëse nuk respektëm për indrit. Ka mangësi, ka probleme. Ne e shërëjmë këtë gjenë, se duke respektuar përindrit, a rrinë gradën e devoqmërisë të këllahu lërëcuar, a rrinë kënajsinë a Allahun subhanahu wa ta'ala. Ne po dhe mduke e format e mosbindjes në dhe përindrëve, fitruhme për tyre, fitojmë kënajsinë e përindrit, e për rjedhim, që Allahu ta'ala, fitojmë dhe kënajsinë e Zotit ton, subhanahu wa ta'ala. Njëndër format e mosbindjes në dhe përindrëve, është dhe kër një riu, lërgohet dikur një vend tjetër pa leje në prindrëve dhe pa qenë i nevojshëm kjë largim. Ka njërës që për shembol shkojnë banojnë një vend tjetër për pun. Nërko që nuk e ka nevojshme, se mund për në vend në tyre, dhe s'kanë marë leje në prindrëve për kitë pun. Nuk kanë marë mendimin e prindrëve. Kjo është një formë, mos binin dhe i prindrëve. Po edhe në qoftë se njëriu, e... Edhe në qofë se përindrit e lejojnë. Se dikush mund të këmgull, edhe përindrit për të mësja për shqepin, edhe pse u dhem shpirti dhe duan fëmijen pra në tyre, dhe mund të japin leje. Dhe fëmijen e kupton këtë gjënë që përindrit nuk dihen mje që këtë largohat në event tjetër. Shkon vësa e largohat, dhe e di që përindrit lëndohen dhe përmalohen për ta. Kjo nuk është që i bindu me përindrit. Përdejsa ka mundë si bëj punë sa për të plotësuar nevojat esenciale të jetës, se kur njeriu kërkon luks e gjëra të tepërta, mbasa nuk i plotson dot në vendin e vet. Po ai sa për të ushqyer, për të mbajtur veten, familjen e prindrit, dhe ai duhet të ndroj pranë prindërve, qoftë edhe se prindrit i japin leje përderisa nuk ka kush u shërben prindëve, nuk ka kush qendron pranë tyre dhe dhe prindët nuk ndjehen mirë që këtë largohet. Ka njerëz që largohen nga prindrit, shkojnë banojnë në një vend tjetër, ndërkohë që nuk kanë nevojë me këtyj gjallë prindrit, nuk kanë të kënaqshme këtyj punë. Ka njerëz që shkojnë për studim, për shembull diku në një vend tjetër, ndërkohë që prindët kanë nevojë dhe studimet ka mundësi që ti ti mbaroj në vendin e prindërve të vet. Atëherë kush është arsye e largimit nga vendi ku ka prindrit? Njeriu duhet ta dinë se largimi nga prindrit bën që prindrit dëshpërohen, shqetësohen për ta. Në basën në njëjë për prindëve mund të vdes, ose mund të vdes të dë të të prindëve në kohë që thëmija me vullnetin e ti ka shëndrojë larkë të tyre, pa, pas në i nevojtë madhe. E kështu kanë humë vërbë shë problemin e mirëbërjes në i prindëve dhe shërbimin në i tyre. Por gjithësë si, në qofë se thëmija ka nevoj që të largohet në i vend tjetër, merë dhe merë leje thëmive, merë leje në prindëve, nuk ka gja. Kër njëri u dëshëron që të zhduken për indrit, u dëshëron të vdesin për indrit. Ka njërës për shamë që dëshëron vdekin e për indrëve për drashguar pasurin e tyre, kër për indrit janë të pasur, ose dëshëron që të vdesin për indrit, që kër për indrit janë të smur, apo kër janë varfër, më nërë që të mos jetë në nënvikëshyre në tyre, që të vazhdoj me të devjimë, pa diturie, kështu më radhë. Pa dëshë një që këtaja njës të ullët. Së njërive ka kënajësi që të ketë prindrit, qikojt prindrit, ullët me prindrit, dhe ka dhimjet madhe kur ndahat nga prindrit e ti. Formaj e 33, kur dikush vret prindrit e ti. Për shpëtuar për të tërë. Këshu, me ndonë mi fjarë. Thotë po u japë fundë për, fund për inderve. Ska dëshimë se kjo është një krim shumë i shumëtuar. Këtë e bën një njëri që nuk ka asë pak më shirë. Ka njërez, mundë këtë njëri, njëri që e bënë këtë punë kër është i dehur për shemo. Ose mund të bëjë, dhe më thënë, për t'i marë pasturin babës, në gjehje, në zhehje, si, për e kështë më radhë. Në ka dushim që këti njeri u nëzihet fëtyra, këti krimineli. Për fundimin ti ka përqenë shumë i hidhëshëm, para Allahu Subhanahu wa Taala, përveç nëse, dhe më thënë, Allahu lërëqurët dëshirën të qëka tjetër për të, por, por, krimi i tij është shumë i madh. Marrja e jetës sim njeriu pa drejt, do të thotë marr jetën jam merr Allahu lartësuar, por kur njeriu e vret një tjetër pa drejt, vën krim mas, vën gjunah mas. Por krimi ndaj prindërve është akoma më i madh, është akoma më rënd. Kto atëherë pra ishin disa nga format e mosbindjes ndaj prindërve. Isëja ruva më kështu hëllësisht në mënyrë që njëri u të ruhët për tyre të bëjë kujdes. Ka forma që janë shumë të rana, janë shumë të pështira, po ka dhe forma që janë e, për sëri të rana, po nuk janë ashtë të pështira satë parat. Gjësësi njëri u duhet përpishet që të ruhët nga gjitha format e mosbindjes dhe i prinderve, që të fitojë kënajësine përindrëve. Se kush fiton kënajësine përindrëve, ka fitu dhe kënajësine Allahot të lërëcuarë. Dhe po e mbëllë më hadithën e Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam rrida Allahi fi rrida lë validejn wa suhtu Allahi fi suhtu lë validejn kënajësia Allahot të lërëcuarë a rrihet duke kënajës përindrit dhe zemrimi Allahot të lërëcuar merët në qofë se njëriu zemron përindrit e ti. Pra njëriu në qovë se këna që përindrit dhe nga ana tjetër mërë zemrimin Allahot, në qovë se zemron përindrit e ti. E lu së Allahumë subhanahu wa ta'ala, që na bëjdo bimë këtë qitë gjuhua, e lu së Allahumë subhanahu wa ta'ala, që na nderoj me respectin mirëbërjen dhe i përindrëve, e lu së Allahumë nërëcuar që na jabë të shkullu më mathë, e lu së Allahumë subhanahu wa ta'ala, që të hapë sytë e të hapë dritën e imonit njërëzëve në zemërë që të kuptojnë të vlerë atë islamit dhe në mënydëve çantë të respektojnë prindit e tyre Alhamdulillahi Rabbil Alemin